Hivi tunaishi katika dunia ya namnagani. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi na ituwa Nanias Ediga. Tunaishi katika dunia ambayo halali huitu haramu, wazinzi huitu wa wapenzi, kamali huitu wa kubeti, mshirikina huitu wa mtalamu, Anetembea utupu huwitu wa mrembo Anechukia ulevi, ngono na mapenzi Kabla ya ndoa anaituwa mshamba Mafisadi na wezi wanotowa sana sadaka hutukuzo wa mtaani hadi kunya nyumba za mungu Ndoa takatifu zinaitu wa ndoano Stare ni ngono na ngono ni stare Matokewa yake bala na majanga ya nazidi kutuandama zaidi na duwa hazipokelewi Tunaishi katika dunia ambayo Makini ana tembe ongabalimbrefu kutafuta chakula. Tajiri ana tembe ongabalimbrefu kuinguza chakula muirini. Halafu kirudi vitabu ni tunahambiwa binadamuote ni sawa. Usawa katika nini? Labda usawa katika kufa. Ingawa hatakufa tunakufa tofauti. Wapo wanaokufa kwako kosa liche na wengine kwako zidisha liche. Tunaiishika katika dunia mbaya ndoa zami taala zinaitwa zambi. Ushoga ni haki za binadamu Na michepuko ni dili Hapo kuna mtu yuko salama Sithani Hua najiuliza Wazungu waliweza aje kutushawishi kuamba Ndoa za wake wengi ni thambi Lakini ndoa za jinsi ya moja ni haki za binadamu Kaza muendo usiombe kushukia njiani Giza ni nene na masa ya mikuenda バーボーのペーサーのベビーのペーサーのペー e ーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペー e ーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペーサーのペー Ungekuwa na meno ningesema ponda mali kufakuwaja. Sasa meno, huna. Tunaishi katika dunia mbayo, kundi la wa Afrika wakienda ulaya wanaituwa wakimbizi. Na wakati kundi la wazungu, wakija Afrika wanaituwa watali. Ukimkuta mu Afrika kwenye maporia silia naituwa jangiri. Mzungu wanaituwa mtafiti. Kwa style hii tunachaje kuporua. Ujinga unaweza usikuwe, lakini uka kuhenyesha kweli kweli. Afrika mambo mengi ya natuhenyesha ni ya kitoto kweli kabiza. Tunaishi katika dunia ambayo kosa moja takatifu, linatosha kufuta uzuri wote ya likutendea rafiki yako. Na wakati wahenga uli sema kosa moja hali achimuke. Siku zote kabla hujafanya jambo lolote ukiwa na hasira, hesabu moja hadikumi. Hadi ujiele kufika kumi utagundua mazuri mengi aliyokuendelea unenataka kumuwa, hii nilifundishwa na babuyango. Tunaiishi kirekaduni ambayo wanandoa wanaiishi kwa kuzengea na nakukomwa na badala kusediana na kushirikiana. Wanawake wanafundishwa kama humpeendi mumeo muombepesa. Eh, ata kuchimbia mnyewe. Wanaume nao wanafundishwa mke wa kifanya kosa usimpege. Mpe pesafeki akapigwe sokoni. Sasa hapo kuna ndoa au mawindo. Tunaishi katika dunia ambayo. Wakosoaji wanaitua wachuchezi na watukanaji tunawaita wakosoaji. Matokyo yake tumiharibu maana ya kutukana na kukosowa. Aji abu kweli. Unakuta mke wako ameunguza nyama halafu nasema. Sihi nilisema? Hilo ndo tatizo la wanawaki wafupi. Sasa, mambo ya ufupi na nyama kungua ya natoka wapi. Hapo, kunyakosowa, umetukana. Ndo, yale yale ya kufukua makaburi. Mimi na kuambia mkuu hapo mkusea. Unaniomba samahani kwa kuniima mkopo. Tunaishi katika dunia ambayo mwenye nacho huangezewa na ase nacho huibiwa hata kile kidogo lichokuwa nacho. Dean Griffith anasema, 私たちはとても n g いです。 Hans Kopa akadakia. Usifuti hii sababu hakuna mlinzi tajiri. Kwa hiyo, bado masikini ndo tunalala mchana. Lo, watu na majibu ya haraka kufunjana moyo isee. Tunaishi katika dunia mbae. Walalahoi wanachagua viongozi walalahai kwa jina la demokrasia halafu. Wanaambiwa hii ni serikali yao. Walalahoi unajua mungu wana waona mjue. Eti serikali ya watu. Unajua ukiwa maskini halafu mjinga ni raisi sana kudanganyika. Na ukisha danganyika kuchomoki. Tunaishi katika dunia ambayo kimpa chakula maskini utahitwa mtakatifu. Ukiuliza kwa nini maskini hana chakula utahitwa mchuchezi. Hili uwe salama pambana na hali yako. Lakini kupambana na hali yako siindo ubinafsi wenyewe. Ndiyo ni ubinafsi. Lakini kumbuka hakuna mapambano ya noezidi uwayi wako. Tunaiishi katika dunia mbalio wongo na tukuzo kwa sababu na se mo na wengi, na uquiri una pozo kwa sababu na se mo na wachaje. Dunia yeye wengi wape, wajinganda waliwao. Tunaiishi katika dunia mbalio ukimaliza kusemo uquiri kimbia, ukimaliza kusemo wongo nenda kwa vishutaji, jamani. Lakini hata huo wongo, si impaka wenafusa ya pa kusemeya. Tunaishi katika jamii ambayo masikini anafundisha ambinu za kuwa tajiri. Mzinzi anafundisha ambinu za kuwa chauzinzi. Alie kimbia ndoa anafundisha na mnakua na ndoa nzuri. Alie feli mtihani anafundisha ambinu za kufaulu mtihani. Alie feli maisha anafundisha ambinu za kufunikiwa maishani. Na mwenye tabi ambayo anafundisha jinsi ya kuwa natabia nzuri. Kweli, mwisho wa mawindo mbwa hanachake. Hata wewe. Tunaiishi kireka dunia mbayo, wazazi wanyeta biachafu wana wachukiwa watoto wao wanyeta biachafu, na wakati miandiko a kenge huza kenge, sio tumbeeri. Wakati mungine tupunguzi kutafuta na ubaya, tunaiishi kireka dunia mbayo, waliosoma sayansi wana waponda waliosoma masomo yasana, hatakama wamesoma sayansi a kuri pevy raka, dunia simama nishuke. Una soma sayansi biela kukuotoa halafu ukakukotoe gorofa thibuto labda kamona taka kuiishijele kukujenga gorofa litakalo uawatu tunaiishi kirekaduni ambayo tunasifiana kumpungeza na nakutia na moyo bade akufa hatuna lugha ya pungeze na kusifu na wakatinda lugha mbayo kipofa naoweza kuisoma na kiziziwi kuiskia brother nadiwa una mengi mazuri lakini hadi ufendo tutayasema アリにゃんびや、まやんぐらだ、n g brother from another mother. Ayo,、uh、m o takio kuishi jela, wa kumtani。なおよ takio kuishi milembe, kwa vicha, wa kumtani, wana tesa kwazam. ありゃあ bukweli。n ら a m b i び n a n ゃ m g onjo wa kili hapa。ありたきわふんぎゅう milembe。きせち a kwanza。a gonjo wa kili, わりぱんがじんせ kutoroka hospitali。Wakamua w a わ p ピ gemblinzi。 Wamnyanya funguo, wa funguo mlango, wa kimbiye. Walipofikamlangoni, hawakuudamri nzima mlango ulikuwa wazi. Wakasema duh, mpangoeto kutoroka ushafeli, basi wakagaeiri. Kisa chapiri? Kunamtu aliona kitu kimefanana kama kinyesi? Akajuliza hiki ni kinyesi, kuelea au dongo? Akatiyaki dola kalamba? Agazama oh, kuelea ni kinyesi saini. Namshukuru Mungu mana siku kikanyaga. Tunaiishi kireka duniani mbaya biashara haram zina lipa kuli kubia shara halali. Piga tamasha lakumsefu Mungu kuakingirio hatu chabu kudiero, wone kama utajaza wanza. Lakini piga show za mahabani uewone. Wanza utajia hadi vibaka watapita madirishani kwenye kufa kumahaba. Tunaiishi kireka duniani mbaya watu wachache wanayelewa kabla mtihani. Wengine wanalewa wakatu amtihani wa na wengine sana wanalewa baadhimtihani. Wanaituwa wajinga. Hawa wakiwa wengine kirekeji mimi diangala taifa. Tunaiishi kirekezi duniani mbal imbizo. Wenzako wanawaza swala na sala kabla ya kulala. Uewe unawaza hawala na kumaliziamsha hara. Tu kisema umerogwa unanuna. Tunza familia yako brada. Hawala hana shukrani. Tunaiishi kireka dunia ya heshima pesa, shikamo kelele, huna pesa hakuna na itagi hata salami yako, heshima na pesa ni kama maji na vofuatum kundoage. Tunaiishi kireka dunia mbayo ukiwana pesa watoto heshimu paka kaburi lakko, pesa inaweza kuhamisha milima, pesa inamkosoa paka mungu, pesa inaweza kutenganeisha wanandoa kabla hawa jafu pamoya. Na kwamba mungu walisema mungu moja na mke moja mpaka kifo kiwa tenganishe. Uepuke hasira za mara kwa mara kwa sababu wa siena pesa puka sirika haraka kweli yani. Tunaishi katika dunia ambayo mkweche inathaminiwa sana kuliko vipia. Unataka ununue gari mkweche kisa tuu linauzo wa beindogo. Unataka ununue sim mkweche kisa tuu linauzo wa beya chini. Na wakati mitofotiana na mpia kwa shiringe fukumituu. Unataka ununue radio mkweche. Kisa kuna mafundi njaa wakuichokonoa. Watu wanaspendi na mkweche na kufa wakiwa mkweche. Huzuni sana. Tunaishi kereka dunia mbayo inawajenga hoja wengi kulikuwa jenga nchi. Zamani wali imba chama cha jenga nchi. Siku hizi tuna imba vyama vyatafuna nchi. Majanga. Tunaishi katika dunia ya nchi kujengwa na wenye moyo na kuliwa na wenye meno. Afrika imeliwa ikalika. Tumebaki kutuwa viombo. Tunaishi katika dunia ambayo. Ukinunua vitabu vya mpagaze, utakuwa mitimiza liliandiko la maisha ni maisha. Sii kutafutana. Haya sasa, jipatie kitabu cha wasomihuru gerezani pali Ringa City Maxi Bookshop. Aupiga namba sifuri sabatano tatu sita tisa sifuri tisa sifuri saba kwa mwanzani sifuri sabatano sita moja saba tisa tano sabatatu songea sifuri sabatano nne tatu nne sifuri saba moja tisa na arusha ni sifuri sabat nne nne moja mbili sita sifuri Nane mbili k, k、um、i、um、n a u z ず a elf komituzaki tanzania。k i n a u z ず a elf komituzaki tanzania。Ukitaka soft kopini bukutano tu lipa kwasifuri saba tano tatu. sita sita. tano ne. nane ne. hio ndo hali hali zi. m w a n d a j i n i denis i m p a g a z e mimi n e t u w a n a n i a s e ediga.